tuttugasti og annarkabli. Þá tók Jésust enna tala við þó í dæmisugum og meldi, líktur um himnaríki og konungætt sem gjörði brúðkaup sónarsins. Hann sendir þjóna sína kalla til brúðkaup síns þá sem boðnur voru, en þeir vildu ekki koma. Aftur sendi hann aðra þjóna og meldi, segi þeim sem boðnur voru, veistlum minna hef ég búið, uxum og alif ég er og allt er tilbúið komið í brúðkaupið, en þeir skeittu ekki. Eitt fór á Agursson, annar til kaupskaparsins, en hinn er tókuð þjóna hans, misþyrmdu þeim og drápu. Konungur eittist, sendi út herrsinn og leða tortíma morðingjum þessum og brenna borg þeira síðan segir hann við þjóna sína. Brúðkaups veistlana tilbúin, en henni boðinu voru ekki verðvýr,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 Þeir senda til hans lærisvinna sína á samt herúdessa og þeir segja Mestari, við er vitum að þú ert sann orður og kennir Guðsvegi sannleika. Þú hyrðir ekki um áleit neins, en það gjörir þú þér engan mannamun. Segast því hvað þið líst. Leifist að gjalda keisarnan um skatt eða ekki. Jésús þekkti ílskuðir og sagði Hví freisti þér mín hresnarar. Sýnum er peningin sem goldin er í skatt. Þe fengu honum denar. Hann spyr hvers mynd og yfiskrift er þetta. Þess vara keisarans. Hann segir, gjaldi þá keisaranum það sem keisarans er og guði það sem guðus er. Þegar þeir heyrðu þetta undruðust þeir og þeir yfirgáfu hann og gengu burt. Sama dag komi til hann en þeir neyta því að upplýsa sér til og sögðu við hann Mistari Mósi segir maður barðlaus þá skal bróðina skanga þegar konu bróðusins og vekja honum niðja Hér voru með á sjöbræður Sá fyrsti kvæntist og dó Hann átti engan niðja og eftirlega tví bróðusinn um konuna eins varð um næsta og þriðja og þá alla sjö síðast allra dó konan Kona hverst þeirra sjö verður hún í upprisinni. Allir hafðu þeir áttana. En Jésu svaraði þeim, þeir villist, þegar þeir þekkið ekki rýtningarnar nýja mátt Guðs. Í upprisinni hvænast með horkinni giftast. Þeir eru sem englar á himni. En um upprisu döðra hafðu þeir ekki lesið það sem Guð segir viður. Ég er Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki er hann guðu döðra, heldur lifanda, en mannfjöldin hlitti á og undraðis mjög kenningu hans. Þegar farið sér, heyruðu að hann hefði ekki að satt úk eða orðlösa saman og eitt þeirra sem var lögvið dringur vildi freista hans og spurði meistari, hvert er hitt aðstabóðorð í lögmálunu? Hann svaraði honum, elska galtu dróttingu þinn af öllu hjartaðinu,